Tja, und da waren sie nun, Alfred Hahn's Leserbriefe und die dazugehörenden Artikel von Raphael Lindelbauer. Wahre Meisterwerke des Journalismus, so wie dieser hier. Süddeutscher Merkur, Feuilleton, Ausgabe 87 vom 4. April Nuss oder Nuss Von Raphael Lindelbauer Die neue Rechtschreibregel für das sogenannte scharfe S ist sehr einfach. Nach einem langen Vokal nimmt man das SZ und nach einem kurzen Vokal das Doppel-S. Das Wort Fuß zum Beispiel hat ein langes U. Deshalb muss ein scharfes S folgen. Anders das U in Nuss. Es ist kurz, also kommt danach ein Doppel-S. Das ist wirklich kinderleicht. Manche Leute wollen oder können es trotzdem nicht verstehen. Aufgepasst, ihr denkfaulen Hühnchen da draußen! Hier kommt noch ein schönes Beispiel. Das Wort Besserwisser hat ein kurzes E und ein kurzes I. Also, wie schreibt man es? Mit zwei Doppel-S. Habt ihr das jetzt verstanden? Na bitte, erzählt es schnell auch dem Hahn, sonst ist er am Ende noch die Letzte, dumme Nuss im ganzen Land. Warum wird Lindelbauer so persönlich? Warum spielt er so unfair mit Alfred-Hahns Nachnamen? Er hätte doch auch ganz allgemein über die Regeln für das scharfe S schreiben können, oder? Außerdem schreibt er selbst wie ein Besserwisser. Findet Carsten Zara. Wie ein Rechthaber! Er braucht die Dummen da draußen wie die Luft zum Atmen. Nur so kann er allen beweisen, wie toll und intelligent er selbst ist. Na jedenfalls, nach diesem Artikel braucht man sich nicht zu wundern, dass Hahns nächster Brief noch wütender ist als der erste. Leserbrief zu unserem Artikel Nuss oder Nuss von Raphael Lindelbauer. Süddeutscher Merkur vom 4. April Macht kaputt, was euch kaputt macht. Gegen Krankheiten gibt es Medikamente. Gegen Ratten gibt es Rattengift. Aber welches Mittel gibt es gegen Leute, die unsere Sprache kaputt machen und damit unsere gesamte Kultur und Tradition zerstören? Wenn man sich beschwert, dann sprechen sie immer gleich von Meinungs- und Pressefreiheit. Aber in Wirklichkeit sind sie gegen die Freiheit. Sie wollen, dass es nur noch eine Meinung gibt, nämlich ihre. Unsere Meinung werden sie erst beachten, wenn wir nicht mehr schreiben, sondern handeln. Wer nicht hören will, muss fühlen. Alfred Hahn, Glaubing Carsten Zara öffnet die nächste Datei. Aber dann schließt er sie gleich wieder. Das ist doch alles wahnsinnig, oder? Wahnsinnig krank und langweilig. Er hat genug davon. Er wird den Auftrag nicht übernehmen. Er wird morgen ins Stadtzentrum fahren und sich eine schöne helle Hose und ein schickes Paar Schuhe kaufen. Er öffnet Lindelbauers Mail und klickt auf Antworten. Da klingelt das Telefon. Hier, Zara! Seine Stimme klingt ärgerlich.